بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلًا يَا أَيُّهَا الله اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليما حكيما Ey Peyğəmbər, Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itayət etmə. Həqiqətən Allah biləndir, müdriktir. Və attəbi'mə yuhə iləyikə min Rabbik, <Sessizlik> İnnə Allahə kənə bimə tə'məlunə xabirə, Rəbbindən sənə vəhylənənə tabe ol. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. və Allaha təvəkkül et. Allahın qoruyan olması sənə bəsdir. مَا جَعللَ اللهَّهُ لِرَجُلِم مِنْ قَلبَيْنِ فِي جَوْفِ وَماَا جَعَلَ أَزواجَكُم اللَّائِ تُاحِونَ مِنْهُ نَّأُم مهَاتِكُمْ وَماَا جَعَلَ أَدِعاءكُمْ أَبَنَااءكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوهِكُمْ Allah bir adamın daxilində iki ürək yaratmamışdır. Allah anıya bənzədərək özünüzə haram etdiyiniz zövcələrinizi analarınız etməmiş, oğulluğa götürdüklərinizi də oğullarınız etməmişdir. Bunlar sizin dilinize getirdiyiniz yalan sözlərdir. Allah isə haqqı deyir və doğru yola yönəldir. O <gülüyor> li əbəəihim huvə aqsatu əndə alləh, fə iləm ta'lamu əbəəəhum fə ikhvənukum fə ddini və məvəlikum, Vəlisa alaykum junahun fima ahta'tum bihi velakin ma Allahu gafuran Oğulluğa götürdüyünüz uşaqları öz atalarının adları ilə çağırın. Bu Allah yanında daha ədalətlidir. Atalarını tanımasanız, onlar sizin din qardaşlarınız və yaxınlarınızdır. Səhvən etdiyiniz əməllərdə sizə heç bir günah yoxdur, lakin qəlbinizin qəstlə etdiyi işlərdən ötürü sizə günah var. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه هم امهاتهم والاول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا İllə ən təfələu ilə əvliyəiküm mə'rufa, kəna zəlikə fil kitəbi məsqura. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə möminlərin analarıdır. Qohumlar Allah'ın yazısına göre birbirlərinə möminlərdən və muhacirlərdən daha yaxındılar. Dostlarınıza yaxşılıq etmək isə istisnadır. Bunlar kitabda yazılmışdır. Wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minkum wa min Nuhin wa Ibrahim وَأَخَذْنَا مِمْ هُمْ مِيْسَاقًا Bir zaman biz Peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Sənlən də, Nuhdan da, İbrahimlən də, də Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Liyəsələ sədiqinə ən sıdqihim və əədəlil kafirinə azəbən əlimə. Belə etmişik ki, Allah doğru danışanlardan doğruşuluqları barədə soruşsun və kafirlər üçün isə ağrılı-acılı bir əzab hazırlasın. Ya eyha allazina amanu lkuru ni'matallahi alaykum idja'atkum junudan fa'arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Ay iman getirenler Allahın size göstərdiyi iltifatını xatırlayın. O zaman ki, düşmən ordusu sizin üstünüzə hücuma keçmişdi. Biz də onların üstünə külək və görmədiyiniz qoşunlar göndərmişdik. Allah sizin nə etdiyinizi görür. İzâukum min fawqikum ve min esfelim minkum ve izzâğatil-ebsâru ve balagatil-kulûbul-hanâcir O zaman onlar sizin hem yukarı və həm də aşağı tərəfinizdən üstünüzə gəlmişdilər. O vaxt qorxudan gözlər bərəlmiş, ürəklər xirtləyə çatmış və siz də Allah barəsində zənnə-gümana qapılmışdınız. Orada möminlər imtihana çəkilmiş, və güclü sarsıntıya məruz qalmışdılar. O izəqul munafiqun vəlləzîna fi qulûbihim maradummâ wa'adana O zaman münafıqlar və qəlbində xəstəli olanlar Allah və onun elçisi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 İrədun illə firara Onlardan bir dəstə demişdi: "Ey Yəsribəhli, siz müqavimət göstərə bilməyəcəksiniz. Geri qaydın." İçərlərindən bir qismi isə "Evlərimiz nəzarətsiz qalıb" deyərək peyğəmbərdən izin istəyirdi. Halbuki evləri nəzarətsiz deyildi. Onlar sadəcə olaraq qaçmaq isteydilər. O u duxilə tənghimmin ə qopar hə summə su mədinənin hə tərəfindən üstülərrinə hüccum edilsəydi. Sonradarada onlardan fitnə türətməy tələb olunsaydı, onu mütləq edər, və cüz'i şey istisna olmaqla bunda ləngiməzdilər. Walaqad kanu ahadulla min qablu la yawalluna aladba və kan ahadulla masula Baxmayaraq ki onlar bundan əvvəl cihattan boyun qaçırmayacaqlarına dair Allah'a söz vermişdilər. Onlar Allah'a verdikləri sözə görə sorğu-sual olunacaqlar. Qullayan fa'kumul firaru in farartum minal mauti awil qatli waizallatumat'un illa qalila. Deyincə, əgər ölməkdən və ya öldürülməkdən qaçırsınızsa, bu qaçmaq qətiyyən sizə xeyir gətirməz belə olduğu təqdirdə siz ancaq əcəliniz çatana qədər çox az bir müddət ərzində gün gücə aran görəcəksiniz. Ul man arada bikum su ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Peki eğer Allah sizə bir pislik etmək istəyirsə, sizi ondan kim qoruya bilər? Ya da sizə bir yaxşılıq etmək istəsə, ona kim mane ola bilər? Onlar özləri üçün Allahdan başqa nə bir himayəçi, nə də bir yardımçı tapa bilərlər. O deyə aləmləllahul muəvvitin minkum walqailin liikhwanihim halamma ileyina və la yətuna elbəs illa qalila. Allah aranızdan cemaati cihatdan çəkindirənləri və قُوَّةً وَعَزْمًا عَلَىَ الْإِيمَانِ وَتَوَّكَلُواْ عَلَىَ رَبِّهِمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَىَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَأَشَدُّ الْعَذَابِ لِلْكَافِرِينَ ۗ وَلَا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْأَلْسِنَةِ احْدَاثٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ qarşı xəsislik edirlər. Onlara qorxu gəldikdə Ölüm ayağında bayılan adam kimi dönüb sənə baxdıqlarını görürsən. Qorxu keçib getdiyidə isə, qənimətdə xəsisliyə edib acı dilləri ilə səni sancırlar. Onlar iman gətirməmişlər. Allah da onların əməllərini puç etmişdir. Bu, Allah üçün asandır. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مُنَافِقْلَرْ Müttəfiqlərin çıxıb getmədiklərini güman edirlər. Əgər müttəfiqlər bir də gəlmiş olsaydı, onlar bədəvilər arasında köçəri həyat sürüb, barənizdəki xəbərləri soruşub, öyrənmək istəyərdilər. Hər gah aranızda olsaydılar, ancaq azacıq döyüşərdilər qqaəənələ qum fiirasul iləhi usət xəsənətul liən kənə yerjulah Limən kənə yerjulahəəyəewəl əxiraə də kən Allah ətiira. Allahın elçisi sizlərə Allaha və axirət günnə ümidini bağlayanlara, və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Qələmmə raəl müminunəl ahzab qalu haza ma Allahu və rasuluhu və sadaqa Allahu və rasuluhu və ma zadahum Müminlər müttəfiqləri gördükdə Bu, Allah'ın ve O'nun elçisinin bize olan vədidir. Allah ve O'nun elçisi doğru söylemişler dediler. Bu, onların yalnız imanını ve itayetini artırdı. Minel mü'minîne ricalun sadaqû mâ aleyh. Fəminhüm mən qada nəhbəhu, və minhüm mən yəntəzir, və mə bəddəlu təbdiyilə. Müminlərin içərisində Allaha etdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar, əhdlərini əsla dəyişdirmədilər. Li yecizillahu sadiqina bi sidqihim və yə'əzəbəl munafiqin in şaə əv yətəbə aləhim inna Bu ona görədir ki Allah doğru danışanları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın. Münafiklərə də ya istəsə əzab versin, ya da onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ Və kənəllahu qaviyən Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar heç bir xeyirə nail olmadılar. Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi. Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Wa ə zələllədi va min əhil ki təbimi u Sayaa suhim waqaəfəfi quulu bihimurroqb, Waqaalə fəfi quulu bihimurruq bəfəyi yardım edənləri öz kalalarından endirdi, və onların qəlbinə qorxu saldı. Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir götürürdünüz. O ərsakum Allah sizi onların yerlərinə, yurtlarına və mallarına Üstelik də ayağınız dəyməyən bir yere varis etdi. Allah her şeyə qadirdir. Ya ayyuhan-nabiy qul li'azwajika in kuntunna Fətaalaynə ümətəkunnə və osərrihkun məsərahan Ey peyğəmbər zəvcələrinə də ki əgər siz dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsinizsə gəlin sizi dünya malı ilə məmnun edib gözəl tərzdə sərbəst buraxım وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ Allah aranızdan yaxşı işlər görənlər üçün Böyük bir mükafat hazırlamışdır. Yə nisəən nəbiyy mən yəti min künnə bifəhişətin mubəyinətin yudā'af ləhəl əzəb-u zi'fəyin Və kənə zəlikə al ələlləhə Ey Peyğəmbərin zövcələri, sizlərdən hər kim açıq-aşkar bir çirkin iş görsə, onun əzabı iki qat artar. Bu, Allah üçün asandır. Və mən yəqnut mən künnə lilləhə və rəsulihə və tə'məl səlihan nüqtihə əjrəhə mərrətəyni və əqtədənə ləhə rizqan kərimə Sizlərdən her kim Allah'a və onun elçisinə itaat edib yaxşı işlər görsə ona mükafatını ikiqat verərik biz onun üçün bol ruzi hazırlamışıq yani sən nisa İn ittəqaytun fe bil qavli fe yətuma'u fi qəlbihi maradun və quln qulən mə'rufa Ey peyğəmbərlərin zövcələri, siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz əgər Allahdan qorxursunuzsa yad kişilərlə nazlana nazlana danışmayın yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaşa düşər şəriyyətə müvafiq qaydada danışın qonurun fi buyutikunna və la tabarracna taburcəl cəhiliyyətil ulə və qimnas sala və qimnas salata və atinə İnnəmə yuridu allahu liyudhiba ənkumur ricəsə əhləl beyti və yutahhirakum tətuhira Evlərinizdə qərar tutun İlk cahiliyyə dövründə olduğu kimi açıq-saçıq gəzməyin Namaz qılın Zəkat verin Allah'a və onun elçisinə itayət edin. Ey ev əhli! Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tər təmiz etmək istəyir. Qornama yutla fi buyutikum min ayatil lahi wal hikme. İnnal laha kana latifan khabira. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın. Həqiqətən Allah lütfkardır. Hər şeydən xaberdardır. İnnel-musliminə vel-muslimatə vel-mu'mininə vel-mu'minatə vel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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar mömin kişilər və mömin qadınlar müti kişilər və müti qadınlar Doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar, Səbirli kişilər və səbirli qadınlar, Allaha baş əyən kişilər və baş əyən qadınlar, Sədəqə verən kişilər və sədəqə verən qadınlar, Oruç tutan kişilər və oruç tutan qadınlar, İsmətlərini qoruyan kişilər və ismətlərini qoruyan qadınlar, Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. O, məkan li mu'minin Və men ya'sılləllahi və rəsuluhu fəqad dıllə Allah və onun elçisi bir işə hökm verdiyi zaman heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qərarı verə bilməzlər. Allaha və onun elçisinə asi olan kəs əlbəttə ki açıq aydın azgınlığa düşmüştür. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكَ إِلَا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ Lekeyla yakun ala'l mu'minina fi azwaj ad'a'ihim idha qadaw minhum wa tara wa kana amrullahi Bir zaman Allah'ın nemət verdiyi və sənin özünün nemət verdiyin kəsə zövcəni yanında saxla Allahdan qorq deildi Allahın aşkar edəcəyi şeyi ürəyində gizli saxlayır və insanlardan çəkinirdin. Halbuki əslində qorxmalı olduğun məhz Allahdır. Zeyd zövcəsini boşadıqda səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boşadıqları zaman o qadınlarla evlənməkdə möminlərə heç bir sıxıntı olmasın. Allah'ın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Ma kana alannabi min harcin fima faradallahu leh sunnatallahi fillezina halav min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. peyğəmbərə halal buyurduğu bir şeydə Ona heç bir günah gəlməz. Önce gəlib gedənlər haqqında da Allahın qayda-qanunu belə Allahın əmri əzəldən müəyyən edilmiş bir hökmdür. Allazina yubelligun <Sessizlik> risalatillahi və xəşəunəhu və la xəşəun ahadan illallah və kifə billahi hasiba Onlar Allah'ın risalətini təbliğ edir, ondan qorxur və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurdular. Allah özü haqqı hesab çəkməyə kifayətdir. Mə kəna Muhammədun abə ahadin mirricalikum və Və ləkin rəsuləlləhi və xatəmən nəbiyyəm Və kənəlləhü bi küll-i şeyin alimə Mühəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası değildir. Lakin o, Allahın elçisi və peygəmbərlərin sonuncusudur. allah Ər şey bilir. Ya ey iman gətirənlər. Allahı tez-tez yada salın. və səbihuhu bukratan və asila. Səhər axşam onun şəninə təriflər deyin. Huvallazi Səlli alaykum və məlailəke li xricəkum min z zülmətlərdən nurə çıxartmaq üçün sizə rəhmdən odur. Onun mələkləri də sizin üçün bağışlanma diləyirlər. Allah möminlərə qarşı rəhəmlidir. təhiyyətühüm yevme yelqonuhu salam və əəddə ləhum kərimə. möminlərin ona qovuşacaqları gün xeyr duaları salam olacaqdır. Allah onlara olduqca gözəl mükafat hazırlamışdır. Ya ey nebi inna arsalnak shahidan wa mubashiran wa Ey peyğəmbər həqiqətən biz səni şahid müjdəçi və xəbərdar edən olaraq göndərdik و داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سنه حمد الله ابن izniyle ona tərəf çağıran ve nur saçan bir çıraq kimi göndərdik o da shiril mu'minin ve bəşiril mu'minin bi ann lahum Allah fadlan kebira Möminlərə müjdə ver ki, onlara Allah tərəfindən böyük bir lütf nəsib olacaqdır. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا Kafirlərə və münafiqlərə itayət etmə. Onların əziyyətlərinə fikir vermə. Və Allah'a tevəkkül et. Allahın qoruyan olması kifayəttir. Yəyyüha alləzīna əmenu əzə nekahtumul məminəti thumma təlləqtumuhun nəmin qabli وَمَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا أي Əgər mümin qadınlarla evlənsəniz, sonra da onlara toxunmazdan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün gözləmə müddətini saymağa haqqınız yoxdur. Belə olduğu təqdirdə onlara talaq haqlarını verin və gözəl tərcdə sərbəst bıraxın. Ya eyyuhən nəbiyyü inna فَلِلنَّاءِ لَكَ أَزْوَاجُكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً Qad alimnə mə fəradnə aləyhim fə əzvəcihim və mə mələkət əymənuhum ləkəylə yəkünə aləykə hərəcə və kənə allahı qafuran Ey Peyğəmbər! Mehirlərini verdiyin zövcələrini, Allahın sənə bəxş sahib olduğun cariyələri, Səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, xalalarının qızlarını, ha belə Peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü Peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mömin qadını sənə halal etdik. Sonuncu digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsusdur. Onlara zövcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nəyi vacib buyurduğumuzu bilirik. Belə etdik ki, sənə bir çətinliyi olmasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Turgi <türcî> mən təşəəu minhünnə və tüqviyyir. كَمَنْ تَشَ وَمَنِ بَتَ غَيتَ مِ عَزَلْلتَ فَل جُناحَ عَلَيك ذَلِكَ أَدَنَا أَ تَقَروَّ أَعْيُنهَُّ وَلَا يَحذََّ وَيَرضَّيينَ بِمَا آتَيتَهُ كلُلُّهُم وَلَّهُ يَعلَمُ مَا فيِي قُلوبِكُم Və kənəllahu aliman haliman Onlardan istədiyinin səninlə gecələmək növbəsini təxirə sala bilərsən. İstədiyini də öz yanına Özündən ayırdıqlarından hansı birini yenidən öz almaq istəsən, sənə heç bir günah olmaz. Bu onların sevinmələri kədərlənməmələri və sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları üçün daha münasibdir. Allah qəlbinizdə olanları bilir, Allah biləndir, həlimdir. Ləyəhlü ləkən nisəəu min bəhd vələ ən təbəddələ bihinmə min əzvəcin və ləu əjəbəkə hüsnuhunna illə mə mələkət yəmənuk və kənəlləhu alə kulli şeyin rəqibə Bundan sonra başka kadınlarla evlənmək Gözəllikləri səni heyran etsə də, onları başqa qadınlarla dəyişmək sənə halal deyildir. Sahib olduğun cariyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا أي iman gətirənlər Sizə yeməyə izin verilməyib, süfrəyə dəvət olunmadıqca, Peyğəmbərin evlərinə girməyin və əvvəlcədən gəlib yeməyin hazırlanmasını da gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda girin və yemək yedikdən sonra bir-birinizlə söhbətə dalmadan dağılışın. Çünki bu hərəkətiniz Peyğəmbəri narahat edir və o sizdən utanır. Allah isə sözün açığını sizə bəyan etməkdən utanmır. Peyğəmbərin zövcələrindən bir şey istədikdə pərdə arxasından istəyin. Bu, həm sizin qəlbinizə, həm də onların qəlbinə daha çox saflıq gətirər. Sizə Allahın elçisini narazı salmaq, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək, qəti yol verilməzdir. Həqiqətən bu Allah yanında böyük günahdır. İn Sizin hər şeyi aşkara çıxarmanızdan və ya gizli saxlamanızdan aslı olmayaraq başa düşün ki, Allah Hər şeyi bilir. Ləcuna ha'alehüm fi aba sahihiinna wala ma malakat aymanuhum wattaqinallaha innallaha kana ala kulli shay'in qadınlara ataları oğulları qardaşları qardaşlarının oğulları bacılarının oğulları Öz müsəlman qadınları sahib olduqları kölə və cariyələri yanında hicab geyməmələrində heç bir günah yoxdur. Ey qadınlar, Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah hər şeye şahittir. İnna Allaha və məlailəkətu yəssalluna alənnəbi Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu Doğrudan da Allah və onun mələkləri peyğəmbərə xeyirdua verirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona xeyirdua verib kamil ədəb ərkanla salamlayın. İnnellezine yu'zuna Allah ve resuluhu lanahumullah fid dunya ki Allah'ı və onun elçisini incidənləri, Allah həm bu dünyada hem də ahirette lanetlemiş ve onlara al bir əzab hazırlanmışdır. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا Mömin kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü günahlandıranlar sözsüz ki Öz üstünə böhtanla bərabər açıq aydın ağır bir yük götürmüşlər. Yə əyyühan nəbiyyü qull əzvəcikə və Zəlikə ədnə ən yü'rəfnə fələ yü'zəyin. Və kənə alləhu gəfūran rəhīmə. Ey Peygamber! Zölcələrə, qızlarına və möminlərin qadınlarına de ki, naməhrəm yanında çarşaflarıyla örtünsünlər. Bu, onların tanınması və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Lə <Sessizlik> illəm yəntəhil münafiqûnə və alləzənə fii qlubihim maradu fil mədənətilən uğriyən nəkəbihim lanughriyan nak bihim thumma la yajawirunaka fiha illa qalila ayar ikizlilar qalbi xestə olanlar və şəhərdə qarayaqma şaiələr yayanlar öz yaramaz əməllərinə son qoymasalar səni onlara qarşı çıxmağa çağırar Sonra onlar orada artıq səninlə ancaq qısa bir müddət ərzində qonşuluq edər. Vellal məl'unîn mə halda qalarlar. Harada ələ keçsələr, yaxalanıb amansızcasına öldürülərlər. Sunnetullah fi lladhin khala'u min qabl wa lan tajid li sunnatillahi olub gedenler barəsində də Allah'ın hökümü belə idi. Sən Allah'ın qanunlarında heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Yes'alukun-nasu <yələk> anis-sa'ah Qul innəmə ilmuhə indəlləh və mə yüdriyəkə lə'alləs-səəətə təkounu sənə o saat barədə sual verir. De ki, onu yalnız Allah bilir. Nə bilirsen, bəlkə də o saat lap yaxınlaşmışdır. İnnəlləhə lə'anəl kəfirinə və əəəddə lahum sa'irə Qəqətən Allah kəfirləri lənətləmiş və onlar üçün yandırıb yaxan od hazırlamışdır. Qəqətən Allah kəfirələri lənətləmiş Qəqətən Allah kəfirələri lənətləmiş Onlar orada ebedi kalacak, özlerine ne bir himayetçi, ne də bir yardımcı tapa bilmeyecekler. Üzleri odda o yan bu yana döndürüləcəyi gün onlar diyecəklər. Şaş biz Allaha ibadət edeydik. Onun elçisinə itayətkər olayıdır. Onlar diyəcəklər, Ey Rəbbimiz, biz başçılarımıza və böyüklərimizə itayət etdik. Onlar da bizi haq yoldan azdırdılar. Rabbena Ey Rəbbimiz, onları 2 qat əziyyətə sal və onları müthiş bir lənətə məruz qoy. Ya eyhellezina amenu la takunu kallezina adaw Musa fabarra'ahu Ey iman gətirənlər Musa'nı incidən şəxslərə oxşamayın. Allah onu onların dediklərindən təmzə çıxardı. O, Allahın yanında çox ehtiram edilən şəxsdir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, Yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum ve men yuti'illah ve rasuluhu faqad O sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın Kim Allah'a və onun elçisinə itayət etsə böyük bir uğur qazanar إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَبَيَّنَّا لِلْإِنسَانِ ضَعْفَهُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا يَسْطُونَ مِنْ Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik, onlar onu daşımaqdan qorxub imtina etdilər, lakin insan onu boynuna götürdü, doğrudan da o zalim və cahildir li yu'adhib Allahu al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushrikeen wal-mushrikat wa yatubu Allahu 'ala Bu emanet insana ona göre verildi ki Allah munafik kişileri ve munafik kadınları Müşrik kişiləri və müşrik qadınları cəzalandırsın. Mömin kişilərin və mömin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah bağışlayandır, rəhimlidir.